Och nu kommer vi strax att lämna över till Studio Frekventa i Stockholm och Geor Lindberg som sänder mellan klockan 18.00 till 18.30.